Він плавав у кремлівських імперіях. Я тоді вже набачився людських страждань, але цей лист оповідав про такі жахливі речі, які не могли мене не вразити. Пригадую, як ми з Євгеном Постолойтовим зачитувалися романом Зинаїди Тулуб Людолови, на той час уже забороненим. Це був один із тих творів, котрі зробили мене таким, яким я став, і я це відчував усім своїм єством. Отож можна сказати, що людолови були часткою мене самого. Особливості карної системи Сталіна полягали в тому, що людину виривали з її середовища, щоб не лишилося жодного живлющого корінця. У вироку значилося «Без права листування». Отож родичі навіть не знали про заарештованого, живий він чи давно помер. На волі ця воля була відносною, звичайно, Життя тривало, на людей насувалися щоденні клопоти, вирваного з корінням хтось заміняв на його місці, і пам'ять людська поволі втрачала образ того, хто був колись улюбленим і, може, навіть незамінним. Загально суспільної інформації не існувало, людина жила відомостями, що поширювалися в обмеженому колі, отож і не можна було скласти уявлення про масштаби репресій. Так це було задумане, і так... Виконувалось Я наприклад знав Кого заарештовано на шахті Білянка Та в селі Юрівка. Загалом таких людей було небагато А про те, що в масштабах країни Заарештовано мільйони Знали тільки відповідні відомства Власне кажучи Одне відомство НКВС На цьому незнанні і базувалася Наша відданість Сталінові Отак От і я забув Що Людолове написала «Жива людина» Роман здавався мені книгою давно померлого автора. І раптом я дізнаюся, що Зінаїда Толуб жива. Багато років працює бібліотекаркою в якомусь забутому богом казахському селі. Бібліотека міститься в підбитій вітром халупі. Підлога погнила. Взимку полиці з книжками замітає сніг, і нещасній жінці доводиться змітати його віником. Вона хвора на бруцельоз, але її ніхто не лікує, Бо до лікарів дуже далеко, та й немає там кваліфікованих лікарів. Її сиву голову обтяжують роки, уже минуло 16 літ, як її під вартою вивезено з України. За що? – питаю себе. Але справжня відповідь поки що далеко. Натомість приходить заспокійливе. Її бідній не поталанило, хтось там помилився, отож треба виправити помилку, бо вона і на державу кидає тінь. Корнійчук відпустив своїх гостей десь, мабуть, у півночі, а я вирішив затриматись, аби поговорити з Олександром Євдокимовичем про Зінаїду Тулуб. Господар був уже посоловілий, та коли я виклав зміст листа, що дивом дістався з далекого Казахстану, він струснув головою і люто гаркнув. де ви взяли цього листа, хто вам його передав? Боячись, що то був чийсьний догляд, за який доведеться відповідати, я промовчав. Такі листи зазвичай потрапляли до спецвідділу, котрим завідувала таємнича Вавізель. Висловив свою думку про роман Людолови, і це ще більше роздратувало Корнічука. Його обличчя налилося кров'ю, то всі губи скривилися, він так торигнув кулаком об стіл, що з нього покотилися порожні пляшки. «Не лізьте не в свої справи! Що ви знаєте про цю «бе»? Якщо кожен ворог народу...» Далі пішла нецензурна лайка – який він захлинався, у чорній піні, що витікає з шахтарської лазні. Я не розумів причини тієї розлютованості і тому дивився на нього з подивом, без осуду. Може, йому і справді відомо щось таке, чого я не знаю і не маю права знати. Лише пізніше довідався, що Олександр Євдокимович у 30-ті роки вельми активно попрацював, аби заповнити роззявлені пащі вагонів-телятників ворожими недобитками». «Пора спати!» – трохи заспокоївшись, широко позіхнув Корнійчук. Не попрощавшись, я пішов до свого купе. Про мену народні гуляння в Полтаві, на яких виступали відомі письменники, нічого особливого там не сталося. Зате спробую описати поїздку до Гоголівської диканьки. «Власне, самої диканьки ми не бачили». Бо обкомівці відвезли нас до Бускового гаю поблизу неї, що саме духмянів у своєму цвітінні. То було казкове видовище, яке ні з чим не можна порівняти. Серед рівнинних полтавських полів природа створила велику, на багато гектарів, впадину.